פרק ט. ויאמר אדוני אל משה בו אל פרעה ודיברת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים שלח את יד אדוני הואיה בנקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד.